El Departament d'Ensenyament ha presentat el document Orientacions Pràctiques per a la millora de l'ortografia de directors i professors de Catalunya amb l'objectiu d'eradicar i l'elevat nombre de faltes d'ortografia que fan els alumnes d'Educació Secundària Obligatòria, l'ESO detectat en els darrers tres anys del govern que el govern realitza les proves d'avaluació de competències bàsiques. Malgrat que no es van donar les xifres d'aquest alt percentatge d'alumnes que fan moltes faltes, l'estudi indica que els escolars en general coneixen les normes d'ortografia, però que no les apliquen quan fan una redacció o prenen apunts. Per això, Jordi Balcells, catedràtic d'institut i autor del document, va exposar que la principal... De les cinc estratègies que proposa és un canvi de metodologia, deixar de fer les activitats, de, perdó, les activitats mecàniques descontextualitzades, com omplir buits que fem des de fa 40 anys, i aplicar una metodologia més comunicativa, com usar textos de lectura o passar al dictat individual al col·lectiu. A l'acte, la conseller d'ensenyament, Irene Rigau, va apostar perquè a aquestes noves eines hi hagi una ortografia transversal en totes les matèries per a salir en els centres model de ciutadà culta i que goudeixi de la cultura i aporti ja un progrés social. D'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FMA. Això tot un poble que us parla i acompanya en um, Gibello, en Kevin, en Lucas i en Jordi Garcia,. Des del 91.6 de la FM,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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir-vos que l'alcalde assisteja a la inauguració del Centre de Salut Isabel Roig Casernes de Sant Andreu. Aquest matí a les 10 s'ha fet la inauguració oficial del Centre de Salut Isabel Roig Casernes de Sant Andreu, Fernando Pessoa, 47,51. L'alcalde ha comptat amb la presència de l'alcalde de Barcelona, Xavier Lacta, perdó, ha comptat amb la presència de l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i del conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Boi Ruiz.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 I precisament el que parlem ara és de l'entrada en funcionament d'aquest centre sociosanitari Isabel Roig a Sant Andreu. El nou centre sociosanitari Isabel Roig, situa, situat al carrer Fernando PSOE 4751, ja ha començat la seva activitat, gestionada per Blau Clínic. Aquest nou centre, tal com ja us, us hem informat, disposa de 235 llits d'hospitalització sociosanitària, 108 de llarga estada i 11 de convalescència i 16 de curies pal·liatives. Distribuïts en quatre plantes, d'un edifici en un àrea de 11.815 metres quadrats.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 i baixa complexitat i atenció continuada, CUP, atenció primària de salut, CAP, cap, atenció de la salut mental, CSMA, CSM i J i centre de dia i ara atenció socio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 i l'ordenació de serveis. La concentració de serveis propicia una millor relació, coordinació i integració dels professionals que hi treballen i possibilita nous models d'atenció més innovadors com ara l'atenció del pacient crònic complex. Doncs aquest, aquesta inauguració d'aquest centre és el que s'ha fet aquest matí a les 10, i que ha comptat amb la presència de l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i del conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, el conseller Boi Ruiz. Doncs el que fem ara mateix, ja anem a escoltar una mica de música per ja connectar en directe amb aquesta, amb aquesta acta en què tindrà presència l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el regidor del districte de Sant Andreu, en Raimon Blasi. A uh, 5 minuts, escolteu una mica de música i tornem ja amb la connexió amb l'entorn de la presó de la Trinitat Vella on s'està a punt de realitzar aquest acte una mica de música i tornem Som com som i així seguirem sent i així seguirem sent Som com som i així seguirem sent Ei! Hey! perdrem totes les apostes, no trobarem mai respostes, però preguntant-nos tots els perquès, esperarem sempre el bon temps, però quan vulguem començar a caminar, tan sol serà la pluja, qui vulgui acomiadar-se a... Som, som contradictoris, som, som irrepetibles, som... i així seguirem sent. Som com som i així seguirem sent. Allunarem el passat, però no volem tornar enrere. Evitarem fer cap trasera. però no seguirem cap camí marcat. escriure més de mil cançons que mai cantarem a ningú. Les guardarem en un calaix.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 Doncs era previst que a dos quarts de 12 del migdia comencés aquesta presentació dels nous usos provisionals de l'entorn de la presó de la Trinitat Vella. A l'altra banda, de fil telefònic, tenim amb la nostra companya la Gemma Hermoso, que ens explica doncs, què és el que s'està a punt de realitzar i si l'alcalde ja està oferint el seu, el seu discurs. Hola, estem aquí al perímetre del Centre Penitenciari de Joves de Trinitat Vella, i com ja podreu sentir el Ramon Blasi està presentant a l'alcalde de Barcelona. Uh -huh. eh, us deixo amb la roda de premsa, doncs. Moltes gràcies. Eh, recentment, ho explicarà segur després l'alcalde, abans que es va un acord que serà l'Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya amb tot el primer de al pla de persons 2013-2020, amb el qual hi ha una també de la realitat d'ella té una presència i una factució important que sí, m'interessa sí. i sí. crida Molt bé, doncs sembla que tenim alguna dificultat tècnica, intentarem resoldre-la el més aviat possible, uh, a veure si hi ha la possibilitat... De que puguem escoltar millor aquesta roda de premsa que s'està realitzant dins el que és l'entorn de la presó de la Trinitat Vella i és que eh, avui ha vingut l'alcalde de Barcelona, en Xavier Trias el regidor del districte de Sant Andreu, en Raimond Blasi per presentar els usos provisionals d'aquests terrenys de l'entorn del centre penitenciari de joves de la Trinitat Vella al districte de Sant Andreu. A més, també hem de dir que s'explicarà el projecte de transformació d'aquesta part del barri. Un cop quedi buit l'equipament penitenciari i es farà un balanç de les actuacions eh, fetes i previstes al barri durant aquest mandat. És a dir, que no són unes actuacions que sorgeixen ara de, de cop, sinó que eh, és una feina, és una, una actuació que s'està realitzant ja des de fa temps i del qual doncs, avui intentarem saber-ne més coses, a veure si hi ha la possibilitat de poder connectar novament amb la nostra companya Gemma Hermoso perquè ens informi de doncs, com van estar anant tota aquesta, tota aquesta roda de que s'està realitzant. No? Doncs, sembla que la tenim a l'altra banda del fil telefònic a la, a la nostra companya, doncs, intentem apunxar. Doncs intentem eh, connectar novament allà amb si aquesta roda de premsa eh, doncs eh, ja dia. Jordi? Sí, ara et sento sí? bé. Va, em sentiu? Ara encara encara parla el Raimon Blasi i encara no ha donat pas a l'alcalde de Barcelona. Val, doncs Adiós. et pots acostar als baffles de, que hi hagi allà? Sí. Doncs sí, posa sí. el micro per a prop perquè et, sí, sí. et sentim millor d'experiments, centres civils, la part més eh, rúdica i la part més formativa, veurem quin tipus d'equipament universitari, o aquells somnis que estaven al damunt de la taula podem acomplir, però en qualsevol cas també la part d'habitatge i tota la reorganització que farà que la fasonomia que a dia avui eh, podem apreciar també canviï. Si volíem comunicar i el que dèiem, a la mesura que podem anar fent aquesta reorganització sí, es veuen com les coses s'acompleixen i es veuen com els compromisos assumits s'executen. Doncs, jo crec que és el que a dia d'avui la gent necessita, aquesta credibilitat, d'un esforç, d'un treball. I en quin sol cas, insistir tornar a agrair aquesta insistència i persistència que, des de l'Associació de Veïns i els veïns i veïnes en conjunt, i m'agradaria pensar també al conjunt dels grups municipals que estem al llibre de Sant Andreu i treballant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, el Pava. Gràcies Bé, el millor que hi ha un parell de coses que hagi dit el regidor, que és que en la línia que estan fent altres projectes de la ciutat, eh, aquest és un projecte bastant gran, la verificació de Trinitat Vella és un pla, eh, és un pla general que es va aprovar en 2012, aquestes 5 fases, que trigarà un, un, un temps a, a veure l'acabada, perquè s'ha de canviar del carrer de Peralt Polgar, i per tant, eh, és, és un projecte de gran avall, i tot com estem fent altres noves, estem fent a glòries el que pretenem és que des del minut 0 els veïns puguin eh, gaudir dels espais eh, que anem transformant. Per tant, doncs, aquí es planteja tot una simultaneïtat d'accions en... abans de que el projecte d'organització acabi. Eh? I, per tant, eh, segurament veurem eh, activitat del, del sector, del, del propi sector de un any i mig, dos anys, i podrem començar les obres del, dels edificis de rellotjament. No? Això ens permet no haver d'esperar al final de tot el procés perquè els veïns en puguin disfrutar. Eh? Llavors, farem tot aquest esforç amb ells, diguem ens reunirem amb ells per determinar per on comencem, per on acabem, quin serà el primer edifici rellotjats eh, i, i, i farem el procés conjuntament i, i, i t'estan just... fent a Glòries que s'han fet a Sagrera i que intentem fer Fé en tots els sectors de gran abast la... de la ciutat i de per nosaltres, és un sector important i Fé això, gràcies. Molt bé. bé, molt bé molt bé a tots, escolteu la veritat és que això entra en una fase definitiva ja vinc diversos cops aquí, els veïns amb un gran un grau d'incredulitat per part dels veïns ho fareu, no ho fareu jo doncs crec que, que... ho fem que tirem endavant les coses això jo crec que és molt molt important, quan dèiem que tiraríem les cases doncs, no s'ho creia tothom hem tirat les cases i ara estem en una fase ja definitiva primera, quan les administracions posen d'acord no hem fet coses hi ha un primer acord. En l'any 2016 la presó estarà uïda i això jo crec que és molt important. És una decisió molt, molt, molt important. I el que no podem és estar esperant arreglar tot aquest tros que es pugui uïda la presó. Això es en un lloc molt important per a la nostra ciutat. La veritat és que ah, hi ha indrets que sembla que el temps se'ls hagi deixat mitjà abandonats i el que hem de fer és que això es converteixi en un lloc de centralitat sí, eh, i treballar conjuntament amb els veïns per... sí, que posem, com temps, però vol dir començar a fer coses ja. ara, és a dir, això ara es podria estar dos anys pues, en mala situació, pues, posar aquí pistes corporatives posar un lloc Pues que sigui una zona d'esbarxo per a les famílies amb els gossos, que tot estigui que ben separat, que no de... ordenat, que jo crec que això és molt important i crec que és molt important pues, el tenir ja definitivament les línies de com s'haurien instal·lat tot això que... i fer capaços, com ho deia ara l'Albert Civit, que jo crec que és molt important que la gent vegi que abans de que la presó quedi buida i que es pregui segons quines decisions, pues que es comença ja a construir els pisos per al llotjament. Jo crec que això és molt important, i jo crec que podem garantir que això del 2016 una realitat que veurem com es comencen els pisos i jo crec que es comença una transformació d'una zona que serà molt, molt important per al districte de Sant Andreu que és molt important una nova centralitat i tindrem una nova situació. Ens queda una cosa pendent, jo crec que abans de final d'any o a començaments de l'any que ve la podem trobar, que és quan ara eh, tenim doncs la cadena d'arribes, que tots els posen a i tot això ho farem. Hem de trobar els calés i els trobarem perquè tampoc són tants, tants, tants diners i per tant, doncs, pues, no, no, doncs, bueno, són diners, eh? Eh? Eh? Són diners. És no poca broma, eh? no, no, no fem broma, eh? Són diners, però jo crec que acabarem trobant diners per poder-ho fer i que les coses posagin pues, com poden doncs fer. Moltes gràcies a tots. Si voleu fer alguna pregunta, estem a la vostra disposició. Si els mitjans voleu alguna cosa... gunta on serà el pat on el reullançament. Heure si pots enfocar millor a l'alcalde perquè ens estem escoltant amb dificultats. Doncs sembla que tenim alguna dificultat tècnica per esculpar. L'alcalde assenyala el realitzament. Doncs intentava enfocar més al alcalde sí, doncs que perquè. un costa els veïns? Bueno, insistes, haurem, haurem d'analitzar-ho millor. Sabeu que en el tema Sí, alcalde. Volia les preguntes relacionades. Un, en el dossier de premsa, eh, s'explica que s'ha fet des del 2013 un 100 habitatges eh, sobre la situació, els habitats que hi han equipat i l'aliment, etcètera, etcètera. I, aleshores, també volia que m'expliqués eh, que s'ha acceptat al ple, el seu mirari sobre les anemions que va demanar ja primer, i El punt jo contesto primer és que en totes a que s'ha acceptat la jo crec que és important parlar dels temes dels esmoronaments. La majoria dels esmoronaments no són per un projecte, sinó que són per dir Tenim un problema a la ciutat i jo crec que és molt important, primer, que, que tothom sàpiga el que estem fent. Jo crec que o no es va d'entendre o no es va d'escoltar. I segona, doni idees i comentariaments de com ho fem perquè aquests desnovements tinguin el mínim impacte possible. Eh? I, i, i, per tant, és, ja sabeu que hi treballem, hi col·laborem, col·laborem amb entitats i per tant, quan proposen una cosa així, en lloc d'amagar el cap sota l'ala, doncs estem encantats de parlar-ne, discutir-ho i buscar-ho busquen, que jo crec que També he de dir m'agrada el que he llegit que deia el senyor Romà, no sé si veritat després o no, perquè això no consisteix a fer no en busca de de futur. que és el que ha de que. que la gent no entén gaire que estigui mantenir-nos... Gemma, tu em sents? Sí, sí, alguna dificultat per poder connectar bé. De no que mm. moment, qual... ara que parles del de Ramon Blàsic de... que és el regidor del districte de Sant Andreu eh, també havia ha i que emat un em sens De, dels veïns, d'una realitat eh, decidim eh, amb aquesta col·laboració amb la tinença agafar i contractar un equip perquè facin aquest treball. Lògicament els temps acabar relativament ràpid però tot allò que és susceptible a ser ocupat més el treball amb les pròpies comunitats ens permet donar-li continuïtat amb una informació i un contacte que lògicament establim amb els veïns i les veïnes. Molt bé, doncs Intentarem resoldre aquests inconvenients, aquests eh, paranys tècnics que tenim en el dia d'avui en aquesta connexió amb l'alcalde de Barcelona que ha vingut doncs, a presentar els nous usos provisionals de l'entorn de la presó de la Trinitat Vella per als propers mesos. Ara el que també volíem comentar-vos és que l'Ajuntament de Barcelona està treballant per millorar la seguretat viària a la ciutat i per reduir els índexs d'accidentalitat que es registren a la capital catalana. Durant aquest mandat, el govern municipal ha fet una aposta molt clara per protegir els més febles de la piràmide de la mobilitat, com són els ciclistes, els motoristes i els vianants. L'objectiu és incrementar la prevenció i la conscienciació entre els ciutadans per assolir un major nivell d'educació viària i garantir que tots els col·lectius que es desplacen diàriament per Barcelona doncs, puguin fer-ho amb les màximes garanties de seguretat. En el cas dels vianants, l'Ajuntament de Barcelona està duent a terme diverses mesures per tal de millorar les condicions dels passos de vianants de la ciutat i en aquests moments doncs està en ple procés de revisió i millora dels 15.148 passos de vianants amb els quals compta la ciutat. Per aquest motiu s'estan analitzant aspectes com ara la visibilitat, la il·luminació, la senyalització i el manteniment d'aquests passos per obtenir una anàlisi de detall dels indrets on es produeixen aquestes mancances i per adoptar mesures que en millorin i n'afavoreixin la seguretat. L'Avinguda Meridiana és una de les vies principals d'entrada a la ciutat per on cada dia hi passen doncs, una mitjana de 42.000 vehicles per sentit. L'Avinguda compta amb diversos passos de vianants però l'extensió de la mateixa gènere que sovint els que van a peu l'hagin de creuar en dos temps, provocant que hagin d'arrestar a l'espera enmig d'una via de quatre carrils per sentit, és a dir, tres més el carril bus. L'històric d'accidents i el fet que la mitjana pels vianants sigui de dimensions limitades ha portat el govern municipal a buscar fórmules per millorar la protecció en aquests punts. És en aquest sentit que la setmana passada es van iniciar les tasques per incrementar la seguretat amb 21 passos de vianants de l'Avinguda Meridiana situats en el tram comprès dins el que és la, la influència de Sant Andreu, el tram comprès entre el carrer de València i el passeig de Fabra i Puig. Intentarem resoldre aquestes dificultats tècniques que teníem per poder escoltar la roda de premsa de l'alcalde. Intentar, sabrem, a veure si hi ha la possibilitat de poder connectar i eh, parlar-vos d'aquests nous usos provisionals de l'entorn de la presó de la Trinitat Vella. A veure, Gemma, si és possible escoltar-ho. Aixanera pues, que acordem coses pues, ho podem fer, sincerament. Ara sí. Ara. Escolta. No ho sé. Cada un sabrà Bueno, és, és veritat que, fixa't, un tema molt complicat perquè estem entrant en un període electoral no? i per tant tot és complex. Jo tinc la meva teoria. Si no ens ajuden a que tinguem un pressupost, doncs pues jo crec que també tenen el càstic electoral. No? És una un... Guanyar les eleccions de la manera que li més intel·ligent. Jo que la gent que ens és que ens posem d'acord. Jo crec un màxim esforç i que ens posem d'acord. No hi preguntem? Doncs escutam, moltes gràcies. Doncs ja veieu, es dona personalitzada la roda de premsa a l'alcalde. D'acord, doncs eh, moltes sí? gràcies. Sí? Sí, moltes gràcies per... Hola? Hola? Hola, Jordi. Sí, estic aquí. <ríe> Jordi? Sí, ara, ara et sentim millor, sí. Sí? Em sentiu bé? Sí. Doncs digue'ns, com ha anat aquesta roda de premsa? Ah, doncs l'alcalde ha arribat i de seguida els veïns han anat a saludar-lo i a explicar com, com estava anant aquest projecte, interessar-se... Ell s'ha interessat molt eh, per, per com està anant... Eh, per si això està fent contents els veïns, ja que és un projecte fruit de la col·laboració veïnal. Uh -huh. eh? I en aquest moment, precisament, s'estan fent fotos amb ell eh, amb, amb, amb tot el projecte darrere que es pot visitar aquí, ja que hi ha uns plànols i unes fotografies de com, de com quedarà. D'acord. Doncs eh, suposo que serà una feina de força mesos, no encara, per poder... Sí, en principi ara, ara s'iniciarà aquest, aquest tram, però de fet fins al 2017 no s'iniciarà el desallotjament de la de, de, de, de tram que s'ha de construir. Per tant, mm. sí que serà un procés bastant llarg. Doncs esperem que els veïns hagin quedat satisfets d'aquesta roda de premsa que ha realitzat l'alcalde i en tot cas doncs, ens retrobem en un altre moment. Gemma, moltes gràcies. D'acord, a vosaltres. Vinga. Molt bé doncs ja ho sabeu, l'alcalde ha vingut avui aquí al barri de la Trinitat Vlla, cosa que suposo que no, suposo que anirà continuant fent a mesura que aquestes obres es posin en marxa i també donc en el moment en què hi hagi la possibilitat de conèixer quin, quin, és, el, quin és el pla, quina és on les idees que els veïns aportaran perquè això, aquest pla dels nous usos provisionals de l'entorn de la presó de la Trinitat Vella doncs, tirin endavant. Ara el que farem serà una petita pausa, escoltem una mica de música i atenció perquè tornem tot seguit amb més informació i atenció perquè no ens movem de la Trinitat Vella perquè connectem amb la biblioteca. Fins ara. i cada que van passar plegats. Recordo cada ona del mar, recordo cada estona que no dèiem res. Recordo com hem perdut el temps deixant passar les nits sense més. Parlant sobre tot allò que mai havíem de deixar de fer. És per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 Molt bé, doncs, tal com us dèiem, no ens movem de la Trinitat Vella després d'aquesta roda de premsa que ha realitzat l'alcalde aquí als terrenys de, de la presó de la Trinitat. Doncs ara ens n'anem a un altre lloc de la Trinitat Vella, el qual doncs, és molt, més consider... molt millor considerada que no pas la zona de la presó. Parlem de la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, que us ofereix una xerrada sobre la pobresa energètica, precisament aquesta tarda. I per fer-ho, per parlar-ne, doncs tenim l'altra banda del fil telefònic a la directora de la Biblioteca, la Emma Armangot. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns, aquesta tarda hi haurà aquesta xerrada sobre la pobresa energètica, oi? Sí, aquesta tarda és una activitat que relacionem amb el centre d'interès que hi ha aquí a la biblioteca, que és en moviments socials, i és una xerrada que neix de la col·laboració, bé, ens, la, ens van demanar a veure si la podíem realitzar aquí a la biblioteca, uh -huh. l'Escola d'Adults de Trinitat Veia i la mateixa associació de veïns de, del barri. Uh -huh. I és una xerrada que es farà a les 7 de la tarda uh -huh. a la sala d'actes de la biblioteca. Uh -huh. A més, hem de dir que, uh, bé, aquesta charrada sobre la pobresa energètica té a veure també amb la manera com eh, realitzem nosaltres la, les diferents eh, tasques diàries, no? Per pagar la llum, el gas, l'aigua, Sí, de fet, l'Aliança contra la pobresa energètica és un conjunt d'entitats que, el que lluiten, doncs, és, bueno, lluiten per garantir l'accés universal de tots els serveis bàsics, no? uh -huh. també evitar els talls indiscriminants que es donen i després defensar els drets humans. Uh -huh. En aquest cas, eh, vindrà la Mercedes Vidal, que és de la, de la Confederació d'Associació de, de, de Veïnals de Catalunya, de uh Catalunya. -huh. Bueno, L'aliança està formada per diferents entitats, entre elles doncs, bueno, la Coordinadora d'Assemblees de Treballadors, la Natur de Catalunya, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, eh, la Plataforma Aigües Vida, el Front Cívic uh -huh. de Catalunya, que són vàries, no? Vull dir que en aquest cas, doncs, bueno, per conèixer aquesta realitat, saber més, doncs, aquesta tarda a les 7 pues, uh -huh. podeu passar. Per tant, podem viure millor sense haver de gastar tant, no? Exacte, no? Sí, a veure, <laughs> també en Clar. la realitat que estem vivint, no? Doncs... Mm. D'una de cada tres persones diuen que ja viuen per sota de llindar de la pobresa, no? Doncs... Mm. Doncs, a ver doncs, si, què podem fer o no? informar-nos al respecte d'això. Doncs la nostra acompanyagi també té alguna pregunta a fer. Uh -huh. Hola, molt bon dia. Molt bon dia. El, bueno, primer doncs, felicitar-los perquè penso que això que feu és molt interessant per a les persones que potser no s'han tampoc gestionar-se. Um, avui també aprenran o tindran alguna noció de com gestionar el l'ús de, de l'electricitat. Suposo no? que suposo que a partir de la, de la xerrada sorgiran preguntes. De fet, nosaltres sempre la intenció és que en, a les, en a les xerrades que fem també s'exposin no? a problemàtiques que es donen i veure si entre això també podem... bueno, es poden donar respostes. No? Uh -huh. eh, nosaltres sempre ho intentem en totes les xerrades. La setmana que ve també tenim una altra de, de solucions econòmiques davant de la crisi, que també fem aquí a la biblioteca, eh, el dimecres dia 12... Uh -huh. i vindrà l'Enric Martínez, que és un, bueno, un doctor en ciències polítiques i socials i, i professor a la Universitat de Pompeu Fabra, doncs que ens donarà algunes claus, no? maneres de plantejar l'economia i, i encara la crisi. No? Uh -huh. I què més teniu organi pensat organitzar per aquests dies a la Biblioteca de la Trinitat Vella? Bé, nosaltres demà participem a, a la Tardor Solidària, que es dona tot el districte de Sant Andreu, que és un, durant uns mesos doncs es fa un, diferents activitats, l'octubre-novembre, que acaben amb la pintada... Bueno, es fa, aquí es fa una pintada de mocadors, uh -huh. que també es fa a l'Espai Via Barcino un altre dia i al, i al Centre Cívic. Sempre intentem bueno, que, que es realitzi uh -huh. aquí la biblioteca amb un grup de nens i després aquest aquest any són mocadors. El primer any van ser gorres, després van ser bosses i aquest any són mocadors. Uh -huh. i bueno, La idea és enfocar-ho cap a ja es fa una aportació d'un euro, qui vol, a, uh -huh. en, bueno, qui, qui vol no? pel tema del banc dels aliments. El que passa és que al barri de Bon Pastor no es fa aquesta aportació, com que normalment va destinada a gent que viu en aquests barris, uh -huh. eh, no cal portar l'aportació si es vol fer perfecte, però en principi no. I, i és, una bueno, és a nivell de districte. Uh -huh. mm. És a dir, es tracta d'un taller familiar... on sí. o... Són places limitades perquè uh -huh. ve un formador i també hi ha un número de mocadors limitats, no? uh -huh. no, això sí. però bueno, encara queden, queden places aquí a la biblioteca, es pot passar a informar i, i es, es farà demà a les 6 de la tarda. Uh -huh. I per als propers dies, aquest cap de setmana, hi ha alguna cosa... No, a de setmana. Descanseu. A cop de setmana, en principi, no, no fem res, però bueno, sempre... Bé, bueno, fem res, obrim els dissabtes a 10 mm. a 2. Molt tu, principi, no, el que us comentava d'aquesta xerrada la setmana que ve, de, de solucions econòmiques, després hi sempre les, els temes infantils que... Bé, bueno, els tallers que fem, no? com els punts i comes, que és un taller de reforç, reforç a la lectura, que mm. tornarem a d'aquest... Eh, aquest divent, ai, aquest dijous dia 13, també el dijous dia 20 i el dijous dia 27. Sempre és un taller destinat a 10 nens, en aquest cas, em sembla que les edats que enfoquem aquest taller és de 7 a 8, més o menys, perquè és, és un taller de lectura en veu alta i de fer comprensió lectora d'un conte un sí. conte no? en concret que repartim entre els, entre els diferents nens que venen és un taller que ja portem fent des de fa bastants mesos i que s'està donant bon bueno, èxit i que, i que demana no? veiem les necessitats que hi ha per fer aquest tema de reforç mm -hmm. Molt bé, doncs hem armengat moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació i nosaltres doncs, anirem comentant des d'aquí, des de la ràdio doncs, les diferents activitats que es realitzen des de la biblioteca molt bé, doncs moltes gràcies. Moltes gràcies, Adéu, bon dia. Sí. Molt bé, doncs anem ara novament a fer una petita pausa, però atenció perquè el que intentarem ara mateix és parlar d'esport i d'esport català. Fins ara. El vespre de valla, damunt el camp Plaiobert, l'hort és més tendre i més verd, encara el pagès treballa. El reflex d'un regarol, l'infant torna amb la porcella i la l'elota amb la vedella pel Pacífico. Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. Doncs continuem oferint-vos algunes de les activitats que podeu realitzar aquesta tarda si no us moveu dels nostres barris, si no us moveu del districte. I hem de parlar ara mateix del Centre Cultural Can Fabra, que precisament us ofereix aquesta tarda la presentació de l'Enciclopèdia de l'Esport Català. I uh, qui, pre qui presentarà aquest acte? Doncs el nostre historiador i redactor de l'obra, el senyor Pau Vinyas i Roig, que tenim a l'altra banda del fil telefònic. bon dia, Pau. Bon dia, què tal? Doncs explica'ns, uh, tu és un dels que ha redactat l'obra, no? Sí, home, pensa que aquí van col·laborar-hi 100 persones, eh? Uh -huh. Jo em vaig fer càrrec de tot el que tenia referència a veure amb els esports d'hivern. Uh, clubs, uh, esportistes i això és una obra magna que ha fet la disciclopèdia de la Catalana uh -huh. i és en cinc volums i bé, doncs com que aquí tenim uns clubs històrics sí. doncs eh, jo crec que que és oportú, doncs que Sant Andreu també s'afegeixi doncs, a la presentació d'aquesta magna obra uh -huh. eh, he de dir que és una obra esplendorosa eh, és la primera vegada que es fa una obra d'aquestes característiques uh -huh. i a poc eh, llocs d'arreu del d'Europa i del món, eh, s'ha fet una cosa amb aquestes característiques. Uh -huh. Vull dir, específica i, i que abarca tota mena d'esports, no? Des dels uh -huh. més coneguts fins als menys coneguts. Jo aquí, eh, fent de, de redactor amb, amb els temes d'esports d'hivern, doncs uh -huh. he arribat a, a entendre i a conèixer moltes, moltes coses d'esports que jo, per mi, eren desconegudíssims. Uh -huh. I és una manera, doncs, de, de portar un granet i de fer homenatge doncs, a, a tothom que d'alguna manera o altra ha fet eh, possible que l'esport català estigui a l'alçada d'uns dels millors. Uh -huh. aquesta, aquesta, aquesta presentació es farà aquesta tarda, a un quart de vuit del vespre. Sí, es farà al Centre Cultural de Can Fabra, que tindrem uh -huh. la presència d'en de Jordi Porta, president de la Fundació Enciclopèdia Catalana, uh -huh. en Carles Santacana, eh, historiador i director de l'obra, l'Àngel Bernet, president del Club Natació Sant Andreu, amb Josep Cantero, president de l'Agrupació Excursionista Muntanya, uh -huh. i ens hauria agradat tenir un representant de la Unió Esportiva Sant Andreu, però després d'haver-los enviat eh, missatges i haver parlat per telèfon, no ens ha confirmat ningú la seva presència. Uh -huh. I per eh, suplir aquesta suplència, doncs, comptarem amb l'historiador Jordi Petit, que és un dels redactors del llibre del centenari de la Unió Esportiva Sant Andreu i ex eh, membre de la Junta de la Unió Esportiva Sant Andreu. Uh -huh. I bé, eh, claurà l'acte el regidor del districte eh, Raymond Blasi i Navarra. Uh -huh. Doncs esperem que aquesta presentació, tot i que aquesta mancança de la Unió Esportiva de Sant Andreu, doncs que vagi molt bé, perquè més hem de dir que el que sí que han fet acte de presència són els del Club Natació Sant Andreu. Ja sí, que... sí, ja vull dir, agraïts sobretot al Club Natació Sant Andreu o a l'Agrupació Escursista Muntanya mm. I em sap greu, però les coses pel seu nom. Vull dir, mm. després d'haver-los trucat, d'haver-los enviat... Eh, correus electrònics i Belgi, portant la invitació in situ, en persona a la seu del club no hem tingut cap resposta de la Unió Esportiva Sant Andreu per tant, per complir aquesta suplència, no volíem desencaixar-ho amb el club més antic de Sant Andreu amb actiu, sí. que és la Unió Esportiva Sant Andreu, que va néixer doncs, el 1909 amb, amb l'event de l'esport sí i després amb l'Andreueng, i que amb altres entitats, com el club Sant Andreu, l'Atlètica la, Vida i l'Esport Ciclista, van acabar configurant el que seria la Unió Esportiva Sant Andreu. Uh -huh. Sense aquestes entitats no entendríem el que és l'esport aquí Sant Andreu, junt amb altres entitats, que ens hauria agradat, evidentment, tenir-les present, però, esclar, amb una taula no hi cabrien tots, i ells uh -huh. també els hi resem homenatge en aquest acte i totes les entitats que fa anys i panys doncs, que es dediquen a promoure i a practicar l'esport, doncs, jo crec que es mereixen doncs, el reconeixement de, de tothom i d'alguna sí. manera doncs, fer-los ben partíceps d'aquesta presentació de l'Enciclopèdia de l'Esport Català. El que sí que és important dir és que l'Enciclopèdia Catalana s'ha interessat des d'un primer moment per a aquesta obra, no? Sí, sí bueno, ells són els editors mm. i d'alguna manera és doncs, eh, agrair doncs, que hagin tingut aquesta voluntat i aquesta, i aquesta deferència en voler doncs, eh, recuperar doncs, l'esperit esportiu català que hem dedica, per exemple, en l'època de la moncomunitat catal eh, catalana mm. eh, es va fer una feina immensa amb la promoció i amb la regulació de l'esport. Podríem mm. dir que sense tenir estructures d'estat uh -huh. eh, la Mancomunitat de Catalunya va fer una ingent tasca de, de promoció i de regulació de l'esport aquí a Catalunya. Uh -huh. Per tant, podem dir que és un dels primers llocs de l'estat uh -huh. espanyol on es regula, on es promou i on es té consciència de que l'esport també és un, un, un espai de, de, de ressò social i de, de comunicació i de participació. Uh -huh. D'acord, doncs, eh, Pau, Vinyes i Roig, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem que aquesta tarda aquesta presentació tingui el seu èxit i tot i que remarcar que una esportiva de Sant Andreu no, no hi serà. Molt bé, moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, que vagi molt Adeu, bé. Adéu, Molt bé, doncs acabem de parlar amb Pau Vinyes, que tal com ja sabeu és un dels historiadors d'aquesta casa al qual doncs, sempre recorrem en el cas de que es realitzi alguna activitat en la que ell doncs, es vegi, es vegi doncs, vinculat. Doncs ara el que farem serà una nova pausa, però atenció perquè el que farem tot seguit és parlar-vos d'algunes de les activitats que es, precisament es fan avui o en el dia de demà i això serà dins la nostra habitual agenda. Sé d'una història que t'agradarà, un viatge llarg i apassionant, ple de reptes difícils, de llocs impensables on no deixaràs de somiar. Viatjaràs en vaixell, en tren i en trineu i aniràs dalt d'un gran elefant. Lluitaràs contra els indis i dormiràs sota una lluna gegant. Dóna'm la mà, m'acompanyaràs a un món fantàstic per descobrir omple els teus ulls d'imaginació i explica a tothom el que hagis vist. Una volta al voltant del món per una posta entre uns quants amics. 80 dies fent la volta al món, una juguesca molt poca solta. tures diferents i maneres de fer de la gent i per sobre de tot veures que l'amitat sempre és el millor passaport. Uns puntets en el mapa dus que vale la ruta cauràs de seguir Un viatjar de som i humment recorden guardat dins del cor Dona'm la mà m'acompanyaràs amb un fantàstic per descobrir omple els teus ulls d'imaginació i explica a tothom el quan es Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Recte final del nostre programa d'avui. El que fem mateix és anar-nos en directament a conèixer algunes de les activitats, alguns dels actes previstos per a avui, precisament, i ens anem ara cap a la nau Ivanov, que us informa de la gestió de projectes escènics que arriba ja a la seva cinquena edició. La nau Ivanov al carrer Honduras número 28 inclou avui el seu apartat d'informació sobre la gestió de projectes escènics, la cinquena edició.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 Els ponents de la quarta sessió, avui, els aspectes jurídics i legals, Jordi Rodés. En aquesta sessió es reflexiona sobre els dubtes i les preguntes més freqüents a l'hora de desenvolupar un projecte cultural. Què em suposa tenir els meus actors contractats? Què és i com faig una factura? Un tíquet és una factura i em servirà per la justificació. La IVA representa un cost per mi i per al meu projecte i la llegenda dels 3.000 euros. Doncs aquesta conferència, aquesta activitat, es durà a terme a la 9-9, que es troba al carrer d'Honduras número 28, en horari de 4 de la tarda a 8 del vespre. Només queda la sessió d'avui, per tal... A aquella gent que volia apuntar-se avui, doncs seran 25 euros. Més, per més informació doncs podeu adreçar-vos a formació arroba i, i atenció perquè la Biblioteca del Bon Pastor celebra el seu desè aniversari. Avui dijous la Biblioteca fa 10 anys. Per celebrar-ho s'han preparat un seguit d'actes. Aquesta tarda a les 6 els cacaus amb Maria a Oluja, i això es farà a la sala infantil de la Biblioteca. Avui, dijous, 6 de novembre, a les 7 de la tarda, lliurament dels premis del primer concurs de microrrelats i l'espectacle. L'espectacle Suiterió amb 8a i Montmàs a l'auditori de la mateixa biblioteca del Bon Pastor. I ara el que podríem fer és comentar-vos precisament algunes de les activitats que es realitzaran demà. Tornem ara cap al Centre Cultural Can que us ofereix la conferència Fer-se savi abans de fer-se gran. El Centre Cultural Can al carrer del Segre número 24 us oferirà demà divendres a dos quarts de vuit del vespre la conferència Fer-se savi abans de fer-se gran a càrrec de Jaume Soler i Mercè Conangla. Aquesta activitat es du a terme a l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra que es troba al carrer del Segre número 24, organitzat per la Fundació Àmbit i col·labora al Centre Cultural Can Fabra. I tornem cap a la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, que us ofereix el taller familiar Pinta el Teu Mocador. La Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, al carrer de, la Gal de Galícia, número 16, us oferirà demà divendres a dos quarts de sis de la tarda el taller familiar Pinta el Teu Mocador. Activitats amb motiu solidari organitzades pel districte de Sant Andreu, juntament amb les entitats del Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional. Aquesta activitat es troba englobada dins el que és la tardor solidària de 2014 al districte de Sant Andreu. El taller familiar on cadascú pintarà el seu mocador de comerç just. Lloc, sal Infantil de la Biblioteca Trinitat Vella Josep Barbero. Organitza el districte de Sant Andreu. Cal inscripció prèvia i també hi ha d'altres activitats que es podran realitzar demà al vespre Tornem al Centre Cultural Canfabra que us ofereix l'exposició Connectat amb Solidaritat i la Cooperació Internacional dels Centres Educatius del Districte de Sant Andreu. El Centre Cultural Canfabra, Fabra, el carrer del Segre número 24, us oferirà demà divendres a les 7 de la tarda la inauguració de l'exposició Connectat amb la Solidaritat i la Cooperació Internacional dels Centres Educatius del Districte de Sant Andreu. Auditori Centre Cultural Canfabra, carrer del Segre 24-32-08030 de Barcelona organitzar el Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional del Districte de Sant Andreu i col·labora al Centre Cultural Can Fabra. Doncs atenció senyores i senyors perquè aquest cap de setmana ja entrem en la gran festa major de la Sagrera que celebra precisament els 40 anys de la seva comissió de festes. La Festa Major del Barri de la Sagrera celebra la Festa Grossa, perquè la comissió que l'organitza fa 40 anys. Enguany es farà del 8 al 23 de novembre en honor de Cris Rey, el patró de la parròquia. La cultura popular del barri hi serà ben representada amb els castells de la Colla Jove de Barcelona, la Geganta, Sagrerina i tots els actes de foc organitzats per la Colla de Diables. Entre les novetats d'enguany, cal destacar la, la construcció d'un embalat a la plaça de l'Assemblea de Catalunya. Els actes de cultura popular de la festa començaran precisament dissabte amb una diada castellera a la plaça de Masades. Serà a les 6 de la tarda i participarà la colla castellera jove de Barcelona, que precisament doncs, pertany a Sant Andreu, els Encantats de Vegas i els castellers de Badalona. Divendres de la setmana entrant, 14 de novembre, es farà l'acte d'inici d'oficial de la festa major. Serà a les 8 a l'embalat de la plaça de l'Assemblea de Catalunya i es commemorarà el 40è aniversari de la comissió de festes amb la, amb la, perdó, amb la projecció d'un documental. Tot seguit, el pregoner d'enguany, que és Salvador Escrivà, fundador de la salseta del poble sec, llegirà el seu discurs. Els actes de festa major de la Sagrera continuaran diumenge a primera hora amb les matinades de grayers que anunciaran la trobada de gegants i capgrossos que començarà a dos quarts de deu del matí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 quarts d'una del diumenge, el diumenge 16, a la plaça del Jardins d'Els hi haurà una ballada de sardanes una ballada de danses catalanes i peruanes a càrrec dels esbarts L'Estel i Inti Tussui Runa. El dissabte 22 de novembre serà el dia del foc, perquè és quan comencen, quan es concentren tots els actes que organitzen els Diables de la Segrera. La tarda començarà amb un tall infantil de diables a les 5 de la tarda a la plaça de la Massades. Després, a les 2 quarts de 7, hi haurà la tabalada, els versots màgics i el correfoc infantil, on també hi participaran els diables infantils de Granollers. I a les 8 es repetirà el mateix esquema, però per als adults, tabalada, versots infernals i correfoc. A més, en aquesta ocasió, els diables de la Sagrera aniran acompanyats de les colles de Granollers, Sant Boi i la Colònia Güell,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 a la plaça de Massades, on es repartirà rom cremat a l'intermedi, i com ja és tradicional, es clourà la Festa Major de la Sagrera amb un espectacle pirotècnic a la plaça dels Jardins d'Els on hi participaran els Diables de la Sagrera i la Colla de Gegants. Doncs Dir-vos que Ràdio Trinitat Vella farà un ampli seguiment d'aquesta Festa Major de la Sagrera. Cada dia doncs, sabreu quins són els actes que realitzen els, els diferents espais d'aquesta festa major i també doncs eh, el dia 8 serem a la mostra d'entitats eh, per, per oferir-vos doncs, totes, totes les activitats que es realitzin en aquells moments i per parlar amb les diferents entitats també dir-vos que el dia 21 de novembre la Ràdio Trinitat Vella farà una disco mòbil en directe a la plaça dels Jardins d'Els i que el dia 14... El vespre, eh, doncs Ràdio Trinitat Vella, celebrant el seu 30è aniversari, doncs rebrà un premi doncs això per celebrar els 30 anys de Ràdio Trinitat Vella. Doncs nosaltres ho deixem aquí, donar les gràcies a l'Angi, a Kevin i a Lucas, i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu, seu! <totipat>